ברוכים הבאים. לרדיו. טוב, שלום, ברוכים הבאים מהפודקאסט שלנו, עוזי ודניס פה. אנחנו עכשיו החלטנו לקרוא לפודקאסט שלנו. מטא וחיות אחרות. שהחיות האחרות זה בעצם עם כל מיני סגנונות חוץ ממטא, פשוט חיות. זה לא חיות אמיתי. זה לא גרים. אנחנו אוהבים חיות. כן. באיכול. כן, אז... טוב, יש לנו כבר תוכנית עכשיו. כן, עכשיו אנחנו יותר מסודרים. מנסים להיות מסודרים. כן. יהיה לנו היום... נתעסק ב... נדבר על שתי אלבומים, אחד שדנס שמע, אחד שאני <שעמי> שמעתי. ועוד אלבום אף קלאסי שמתחבר כן. לכל כן. הדברים שכולם מדברים. <עס> זהו, זה דף מטל ודום סטונר, וגם באלבום הקלאסי זה משהו יותר, נגיד, heavy, תראו כן. כמה. כן, זה טוב. וזהו, יהיו עוד כמה דברים אולי אחר כך. חדשות וגם קצת הופעות חדשות בארץ. זהו, אז קודם נדבר על חדשות. כן, טוב עוזי בואו. <laughs> <laughs> אני אקריא לך את כל מה שקרה השנה. אז עכשיו <laughs> חדשות. טוב, אז נדבר על מה שהיה בחדשות. חדשותם נטר. איזה יופי. אז באמת היה ביום חמישי ככה, כן. היה פסטיבל פה בישראל. פסטיבל, כן, לא זה, פסטיבל, זה, כזה. זה היה ניסיון ממש, ומה זה ניסיון? כל הכבוד להם, כאילו, על... כן, הביאו מלא, מלא אמנים כאלה מחול כל מיני. גיטריסטים זמרים, אז... אתה זוכר לכל מיני איש שוורץ? זה? איש שוורץ. שוורץ, כן. שוורץ, אולי קוראים לו שוורץ. אולי חברים קוראים לו שוורץ. שלא יעלם מאיתנו. אנחנו אולי חברים, אני לא יודע איזה... כן, לא, הוא חבר שלי בפייסל. אבל... הוא חבר שלי בפייסל. לא, לא, הוא באמת... הוא ו... תותח רציני. כל הכבוד שהוא הביא את זה. אז באמת, היו נגיד... הגיטריסטים של מירסיפול פיין, כן, זה ככה רמז, כן, ל... ו... שזה גיטריסטים ממש וינק, תותחים. וינק, וינק. <laughs> <laughs> <הרחמת> <laughs> תותחים, כן, ומה יש פה עוד? זה שהוא היה בבלק סבא, <laughs> פיני, כן. היה ממש <laughs> זה, הוא ניגן גם כן באלבום האחרון של הרווילד uh, הטהל, ואם אני, אני, אני לא טועה, הוא גם, הוא היה לו גם להקה, היה לו לפני כמה זמן, נראה לי יום הולדת. אז שנתת לו מתנה, מזל מזל טוב, לפני חודש שהיה לך יום הולדת, לפני שבוע. לא, לא לפני הרבה זמן נראה לי היה לו, אבל הוא... כאילו הוא ניגן בבלייק סבא וזהו, מישהו ממש אצלנו, מסתופף ממש טוב. טוב, היה גם... הצ'אק הזה, לא צ'אק שולינדר. טסטר, קשור שולינדר כאמור, הוא כן, אחד זה מיטסטמנט וריפר. הביאו חבר'ה ממש רצינים, כן, את ריפר גם הביאו, שזה... מתובב של ג'ורג' קוליאס. כן. ופאביו. ליון, הזמר, כן, ראפסודי. חביב הפודקאסט. כן, חביב, גם אני, אנחנו מסכימים. כן, אנחנו מאוד אוהבים אותו. אין עליו, באמת, אני מתאם עליו. היה פה, גם הייתה את הבחורה הזאת, הבחורה הזאת של מינייטוויסט, נכון? כן, היה משהו. לא, לא, אין לי את זה. אין לי פה איזה רגע. כן, ו... אה, קריס אמות, אחד שהוא היה בארקנמי, נראה לי הוא ניגן באנתמס אוף רבליון, משהו כזה, אתה יודע. כן, חבר'ה, לא, מצוין. הבאסה, שקראתי אחר כך, בוא'נה, הם השקיעו מלא מלא כסף, הם נתנו איזה מספר שם, לא יודע, 10,000 יורו, בסדר? מה זה מספר? בכלל, על משהו, כאילו מה? מה שהיה ביום חמישי. כן, מה שהיה ביום חמישי, הם נתנו איזה מספר, 10,000 יורו, משהו כזה, זרקו איזשהו מספר. עכשיו, היו שם 700 אנשים, זה דווקא מבאס, מה זה 700 אנשים? מה זה 700 אנשים? זה כלום. זהו, נראה לי בהופעות שאנחנו היינו פעם, מגדף וכל זה, היה הרבה שם, היה שם, אני זוכר במטאליסט, אנחנו היינו במטאליסט שהיה... 2005, אמרו שהיה שם או 6 או 7 אלף, כשכבר כן. מגדף הופיעו. זה מה שזכרתי, עשר אלף, זה אני זוכר. כן, אני זוכר את זה זכרתי שהיה, כאילו, המון היה זוי. חמש או שש, ואז היה כאילו לקראת איזה שבע, שמונה. היה מלא, היה כאילו ממש הרבה. ככה ו... בכל ו... ו... ההופעות יש לרוב יותר, צריכים להיות יותר 700, אנשים. 700 זה כזה הופעה כן, קטנה זה... במועדון, לא, לא ש... קטנה, yeah. אבל כזה לא, לא גדול. Okay. עכשיו, תחשוב, אוקיי, כל אחד קנה נגיד כרטיס ב-300 שקל, נגיד, עזוב, מחירות מוקדמות וזה 300 שקל. זה עדיין yeah, לא, לא כאילו, מספיק. זה כאילו, כן, הם הבריחו, נכון, הם הבריחו בסביבות עשרים ומשהו אלף שקל, נגיד, נכון? Okay. שלוש כפול שבע, עשרים ואחד. זה עדיין לא מכסה את זה. לא הם... מה זה? זה לא מכסה כלום. כן, okay, האנשים האלה פונקינים. בואנה, כאילו... איך תדע כמה כסף הם רוצים? לא, ואני מבין שבטח, אוקיי, כן, נגיד יש עוד משנדייזר וכל זה, אבל... פאק, הם רק הטיסות וכל זה, אני... זה כמעט, זה נשמע כמו התנדבות כזה. כן, לא, הם כתבו שהם רצו שזה חלום, ואני בטוח שזה... אנחנו לא... אני לא הגעתי כי אני לומד, אני לא יכול לקרוא כסף. אני הגעתי כי אני לא זוכר. זה לא זוכר. כי אני לא כזה... אני דווקא דיברתי... אני מעדיף לראות תופעה של להקה שנים, עם העיירה בטוח. עם הינייל, עם הינייל נראה לי. יש מצב שהייתי הולך. נייל, כן. נייל הייתי קונה אריזה של אטמא אוזניים ועולה. כן, כן. אה, שיצא להם השיר, נו, זה מזכיר. עם הדש? כן, השיר על דייס. זה היה חזק. קליפ מנהדר, תחפשו. קליפ האחרון, גם האלבום האחרון. האלבום האחרון אנחנו נעשה סקירה. אבל... בטח, תמיד משהו עם דיסטרקשן, <laughs> משהו עם מצרים ודיסטרקשן, אבל מה, <laughs> קיצור, קצת מבאס שככה, אתה יודע, עושים דווקא... עושים קאברים גם, כאילו עשו קאברים. כן, עשו קאברים. זהו, היה לי חבר ששאל אותי, אמר לי, לא, יש איזה הופעות וזה? אמרתי, כן, יש, בדיוק, טוב ששאלת, יש את אייטנוף uh, מנטוס וזה. הוא אמר, לא, לא, לא, אני מעדיף שזה יהיה להקה אחת שאני יכול זהו, לקרוא את זה, כן. כי פה אני לא מכיר חצי מהאנשים פה. גם, אני לא, כאילו, שוב, אני מאמין שאם הייתי מגיע, רוב השירים הייתי יודע, כי הם מנגנים קצת מפה, הם ניגדו שם כל מיני שירים קלאסיים, כן. ג'יודה ספריסט וזה, כולם מכירו את השירים האלה. גם מנור, בחור מנור, הנה, רוז דה בוס. כן, לא יודע, רוז דה בוס. היה מישהו רציני שם עם מנור. בקיצור... כן, מה עוד החדשות? טוב, נעבור לעוד קצת חדשות מהעולם ככה. ברור לכאלה. העולם מתכונן לאבום של בייבי מטאל. בייבי מטאל. זה הלהקה הכי טובה בעולם. לפני מטאלית המקום הראשון. אני חושב שהם המציאו סגנון חדש. כן, סגנון חדש. בייבי מטאל. זה יותר מפרגל. אני חייב להגיד שאני ראיתי את הקליפים. יש איזה עניין בכלל ב... ביי אתה יודע, ג'יי פופ זה פופ של הנימה. אז נימות. מה שהם עושים, כאילו, מה שקורה שם, נימה. הם לוקחים, יש להם ממש כמו מפעלים. כן, <laughs> <laughs> מייצרים לוקחים... נגנים מכחוקים. <סע> וזה... <סע> זה <סע> באמת ככה, מה שקראתי, שהם לוקחים בני שלוש, בני ארבע <סע> עשרה. אותם לכלוב כזה, נגן גיטרה, נגן גיטרה. לא, והם עושים את זה עם פופ, ואז כשהם מגיעים לגיל, אתה יודע, הפרישה, שמונה נגיד, זהו, הם מסיימים את זה. הם מסיימים אותם, אני מאמין פופ, שהבחורות yeah, האלה הן yeah. לא, מן הסתם הם לא כותבים את תמיל, המילים, הם לא כותבים לא כלום. יש right? להם מילים, אבל זה לא אומר yeah, כלום. אז זהו, זה המילים, יש שם כל מיני, I want to eat שוקולד, ראיתי כמה קליפים, okay. זה ממש מגניב, yeah. כן, yeah. כן, כן, זה ממש חמוד. זה כאילו, יש להם גם שם של הסגנון הזה, אני לא זוכר משהו, אבל זה מטל חמוד. איך קוראים לזה? כן. ולא, אני חייב להגיד שזה מגניב. טוב, טוב. יוצא ללהקה... ברון עשה סטונר ון דרום סטונר, פרפל, פרפל, פרפל, פרפל, יעני הם עושים אלבום, כל אלבום עושים בצבע אחר, אתה יודע, קודם כל אני בדיוק עכשיו שומע את רד, יצא להם רד, ואז בלו ואז גרין, ואז יצא להם אלבום כפול ב-2012 גרין ויילוא, ועכשיו יצא להם פרפל, עכשיו מה קרה שם? הם קודם כל באלבום הקודם, בדיוק ראיתי עכשיו את נידלדור, בלי תדבר על זה. אז... כן, כי הבחור הקירח מומלץ, מומלץ לשמור מומלץ לשמור האלבום ואז לראות מה הוא חושב, כי באמת, להסתמך, לא ממליץ להסתמך על רק מבקר אחד. כי כאילו, לכל אחד והאתם... קיצר אבנוש שם. אז רגע, אז חכה. אז הם כאילו, הם עשו אלבום כפול שלכל אחד מהם קרוב צבע אחר. והם עשו שם כל מיני פשטות בין אחד קראו גריל לשני ילו. פרפל זה בעצם שילוב של שתיהם, אז כאילו <אנק> הם... כן, שילוב של צבעים, אז <אנק> הם כאילו... לא, עכשיו זה איזה <אנק> <אנק> <זה, אנק> <זה, זה> תיאוריה, נראה <אנק> <אנק> לי. זה אינספירציה. זה אינספירציה שהם כאילו לקחו את הדברים הטובים ולמדו, ובעצם שמו אלבום אחד וכזה. זה עמוק. זה עמוק, <אנק> ודבר שני, <אנק> <אנק> הזמר הוא בעצם גם הצייר של העטיפות. והוא... הוא היה מושפע מאומן ידוע של עטיפות, תסתכלו באינטרנט, אני חושב שזה באמת חושב. נשים ערומות. נשים ערומות שמכבדות. אבל הוא כאילו ממש מושפע ממישהו בטיוט הציורים, וזה ממש דומה. רק שהוא מצייר, אני חושב שהוא יותר נכון. יש שם צבעים, יש שם, לא, יש שם צבעים ממש ידים, אבל הוא לא אנשים... אתה רוצה להגיד שהיה לא גמור. גם לא היה, הוא כל כך פסל, סתם, לא היה. כאילו, אין הוא, הוא לא בן אדם. הוא לא, לא בן אדם. קיצור, אבל uh, תשמעו את האלבום הזה. Uh, כולם, כולם ממש אומרים, קודם כל, ב, היה, היה איזושהי רשימה של ג'אם הטפילד, אז הוא כתב עשר דברים שאני מודל uh, בשנה הזאת. מקום עשירי, אלבום של בר אדנס. זה? כן. שיצא אלבום. אז ככה שאמרו uh, שהוא כאילו, טוב. טוב, היה, היה, יש, אז זה אנחנו לא... זה, זה. אוקיי, okay. okay, יצא גם אלבום של באקטד, uh, יצא... יצאו לו שזה שתיים. באקטד, uh, um, okay. הוא... אתה שמעת, באקטד? כאילו... כן, הוא חפן, כזה. אבל הוא יוצא לו... כמו פרנק זאפר, לו... yeah, גז... אז זהו, שהוא כאילו... הוא... פרנק זאפר הוא באמת גאון. הוא, באקטד הוא... הוא ממש טוב, ויוצאים לו מלא דברים, אבל... כאילו, יש לו איזה כמה אלבומים טובים, אבל אז כל שנה יוצאים לו עשר אלבומים, וממש, כנסו ל-RT.A.Music, כל שנה יוצאים לו איזה אלבומים. כן, כתוב שם 200 כן, 200 די לא טובים. יש גם את ג'ון זול נגיד, שהוא סופני איסטריג. כן, הוא כאילו... כאילו פעם בבוקר כזה, אוכל לנו אחד בוקר, כאילו, מה הוא עושה? פשוט, כאילו, מה, הוא עושה כזה ג'ם סיישן ארוך, ואז פשוט הוא פותח את זה וקורא לזה שירים. אני שמעתי רק שירים כזה, שנחשבים קלאסיים. לו, הוא, הוא, הוא, הוא, עושה שיר... I, הוא עושה את המוזיקה של הפאוור רנג'רס. אני חושב שהוא עשה את כן, לא צרחק. את בוק השיר בוקים. של הפאוור רנג'רס עם הסוליים, יש שם כזה... דרך אגב, מי שלא מכיר זה, זה בקט עם ה... בקט של KFC, על העוש, כאילו, אז ככה, ומסכה, אבל הוא ניגן עם קטר דוזס, החליפו אותו. אומרים שהוא גדל בחווה, נכון? כן, אני לא יודע, עם חווה של KFC, אני לא יודע מה, אבל הוא טוב. טוב, יוצא גם אלבום של רהמשטיין, שלי לא אכפת מזה, אבל בדיוק ראיתי איזה קליפ של אנג'ל, משהו שהוא היה, איך הוא אומר, טילו, משהו גרמני קיצור. אצלנו גם אלבום השנה, אומרים שהוא אלבום לא אבל אני לא כזה... אני שמעתי את מודל, קיצור mother בגרמנית אלבום, אבל לפני הרבה הרבה זמן. זה אלבום? טוב נראה לי, אם זו סטייל כזה... כן, זה כזה פשוט, זה לא משהו. לא, אבל יש להם, יש להם. אני זוכר פשוט אז, כשבדיוק יצא מהיר ועצבני הראשון, נכון? לא, טריפל אקס. כשהם נכנסו למועדון וזה של דוראז, דוראז, זה עם האש וזה, אז משם הם כאילו עלו ממש ל... בזכות ה... בזכות הווין דיזל, הווין דיזל, אומרים שהוא גם זמר, אני לא יודע, שאותו ווין דיזל הוא גם מנגד שלו. סתם, אז לא, אבל להקה טובה, טוב, יצא... עכשיו אני אעבור על זה קצת יותר. יצא וידאו של מוטורד, שלא ראינו את זה. כן, זה בונו, הוא עולה מידעיין חי, כאילו, נראה לי. ויש שיר חדש למי שמכיר אובסקורה, זה הטכניקל דפן. שם קליפ ממש טוב, אתה זוכר את ה... אהה, כן, אני זוכר. טהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה פשוט מוזר, אבל רגע, רגע, תגיד, שאלה, שמעת נראה לי שהרוב שלהם, אני לא אוהב, וזה לא משהו לזה. יש להם באסה ממש מקדימה, נכון? לא, הסאונד הוא ממש טוב, אבל זה השיר היחיד כזה שהתחמרתי, נראה לי. קודם כל הם... זה קליפי הפרנדשיט. זה שיר טוב, כן. ואז זהו, אז יוצא להם אלבום חדש בפברואר 2016, אז זה מגניב. אפשר לבדוק את השיר הזה, יש את זה באתר מטאל סאקס. עכשיו ביוטיוב תכתבו אבסקיור ניו סונג וזהו. וזהו, חוץ מזה, משהו שלא קשור למטאל עכשיו. כן. אה, יש את השיר של מגדף, יצא איזה קליפ עצם בפרט איזרי. ראינו את הקליפים של קליפים חדשים. תראה, הקליפ מגניב, אבל לא יודע, אני שמעתי די הרבה. שמעתי די הרבה אלבומים של מגדאף, שמעתי את רוב הארבומים של שנות ה-80, את רסנט פיס, איטרנזיה, גם מה יש שם אחרי זה, ריסק, וקיצור שמעתי מלא אלבומים שם, גם אחרי, אני כבר לא כל כך זוכר, שמעתי מלא אלבומים, הייתה לי תקופה שממש, רסנט פיס זה אחד האלבומים, אם לא האלבום הכי טוב כאילו, אחד הכאילו, איפשהו שם למעלה. פיסרס בטוס כן, אלבום, מדהים, באמת, מי שלא שמע, היה לי נורא קשה כשרק התחלתי לשמוע את המטר, שזה היה לפני 12 שנה, 13 שנה. אני זוכר, ישבתי פה על הספה והכרחתי את עצמי לשמוע את זה אס ממש הכרחתי את עצמי. כי זה אז נשמע לי כמו רעש. הסוף שעכשיו אני שומע ואני אשכרה מבדיל את הסולו של מרטי פרידמן ודייל. מרטי פרידמן מדהים. אבל זה, כאילו, אלבום ממש טוב. מה אני חותר? אני גם לא סגור, אבל אני מקווה ש... הבום החדש, שיהיה, אתה יודע, יהיה טוב. Yeah, מה זה רגע, זה... אתה, אתה... לא, אני רוצה את לדבר. אתה יודע, נכון? מה לא שקלאסי הכל, זה טוב. הקליפ יפה, הקליפ יפה, כזה, אבל. כן, הקליפ יפה. נראה כמו כזה 1984, כזה משהו. לא, תוס, לא ראינו את זה רק פעם אחת. הוא כן. כזה, הוא עשוי יפה, הוא מצוין ומגניב, מיוחד. אבל עכשיו, נגיע למי, לקליפ באמת רציני, כאילו, כן. למשהו שכאילו היה... דויד בווי. וואו, דויד בווי, אני ראיתי את זה. הקליפ המוזר של דויד בווי. זה, קודם כל, אני לא זוכר בין כמה, נראה לי בין זה 60 ומשהו, 66, הוא הוציא, אני, אני מאוד מקווה שהאלבום יהיה כזה, כאילו יהיה מוזיקה אל, כאילו, אלקטרונית וג'אז, פשוט הקליפ של 10 דקות, אני לא סגור למי הוא הוציא את זה, כי טוב, ליוטיוב, ראיתי שיש שם כבר 5 מיליון ציפיות, כאילו, אבל שאלה, כי, עכשיו אין MTV, נכון? כאילו, אולי יש MTV, אבל אני לא יודע אם הם לא אומרים שם, אתה יודע. וידאו, אני אפילו, yeah, זה okay. כבר משהו ריאליטי, וזה שוב, אני גם לא ראיתי את זה עשר שנים MTV, אבל הקליפ מדהים, כאילו, yeah. הוא בעצם הביא... אולי יש גרסן מקוצץ ל-MTV. Yeah, <laughs> ברור. עם וויל uh, סמית. <laughs> עם וויל סמית, כן. הוואי, ולקם דו הוואי. כן, okay. אז קיצור, <laughs> <laughs> הקליפ הוא כאילו, לקחו בעצם את ה... לקם דו מיאמי, סליחה. לקם דו מיאמי, את הבלל, כן. קיצור, אז הם לקחו בעצם רקדנים מקצועיים, אני מבין, והם שם עם... יש לו סוג של... משהו על הפנים, ובמקום עיניים יש לו כאלה כפתורים. קיצור, משהו מלחיץ והוא זז מה שאני מבין שזה בורו של משיח האפל, ויש שם איזה קטע שהוא מחזיק כמו בייבל כזה, אבל עם בלקסטאר, כי זה שיר בעצם בלקסטאר, וזה כאילו... זה משהו מאוד, אני חושב ש... נוצרי וכל מיני דברים. צריך לקרוא את הליליקר, כשיצא כבר האלבום, אולי יהיה בעצם איזשהו חיבור. אבל מבחינת מוזיקלית, זה ממש מחולק לשתיים, נכון? גם מבחינת הקליפ עצמו. בהתחלה ממש אפל, עם מוזיקה אלקטרונית, ג'אז. כן, ואז נהיה כזה... ואז נהיה כמו דויד בורו הרגיל. דויד בורו כאילו כל משתנה. חייזר. אבל כן, חייזר בדיוק, זיגי סטארדסט. אבל הוא נהיה יותר רגיל, וכאילו גם... גם הקליפ נהיה יותר בהיר, כי יש לך יותר אור, כי שם הכל אפל וזה. וזה בדיוק כשכאילו המשיח הגיע. קיצור, זאת אומרת, חייבים לראות לא את, את הקליפ הזה. אני ו... לא. אני <laughs> לא, <זה laughs> <הוא> ראיתי קצת. <laughs> <מרחיץ>. <laughs> כן, <laughs> הוא קצת מלחיץ, כן, עוזי לא... יש שם אנשים כשרועדים כאלה. אנשים בוא... אז אני מאמין שזה קשור לכל הדברים של, של קלטים וכל מיני של... נוצרים קיצוניים שהם כשהם נכנסים ל... אה, לא חשבתי. לאיך אומרים לזה? טרנס כזה. טרנס, בדיוק, לטרנס, ואז הם מאוד מוהודים, ואז בעצם מגיע המשיח. עכשיו זה... צריך לקרוא את זה... יש שם איזה עומק, זה לא סתם קליפ, וכי זה... אבל מוצב מדהים, וגם השיר תענוג. מחכים לאלבום. טוב, נסיים את החדשות בהודעה זה, שסקוט ווילנד, שהוא היה הזמר של להקת הגראנג', זקה שאני יודע שהיא מאוד אהובה על ידי מי שאוהב גראנז', mm -hmm, אני כן. לא כזה מוקיר, אבל uh, אני אוהב גראנז', קצת. Uh, זהו, אז הוא מת, הזמר הזה. כן. היה, הוא לקח מנת יתר, היה כתוב שם איזה אלף דברים, לקח קוקאין, כן, כדורים. כן, הוא... הוא היה, שוב, לה... זה אחד החבר'ה ש... כולם שם הם מתים, אחד אחרי השני. זהו, זהו, זהו, זהו, בכל חדשות זה... אומרים הוא... כזה... אנחנו ממש, כאילו... משתתפים בצערכים של המשפחה וזה, אבל מוזר שהוא עדיין חי, עד עכשיו הוא חי, למה לא מת עשר שנים. הוא אחד מהקבוצה הזאת של אנשים ש... שוב... זה, כל החיים שלהם הם יוצאים ונכנסים מהסמים. איך למי עדיין חי? כן. איך עוזי עדיין חי? לא, אבל היה... אבל אני, אני, לא חושב, אני לא יודע אם הם עושים סמים. עוזי? לא, עוזי. <laughs> ו... לא, <laughs> ו... <laughs> עכשיו. למי <laughs> עכשיו... <laughs> רק אמר, הוא... <laughs> רק לפני, עכשיו... הוא אמר, היה לו רעיון לפני כמה <laughs> שנים, שהוא שותה בקבוק של ג'ק דניאלס ביום, <laughs> ו... ומעשן סיגר. ככה <laughs> זה... <laughs> <laughs> <כי> הוא... <laughs> הוא חי כן. כל החיים שלו. אז... אז... אז איך אתה מסביר את זה ש... ש... עוזי והוא חי, ודיו, שהוא היה צמחוני, לא צמחוני, הוא כאילו היה חי, חיים בריאים והכול, הוא מת מסרטן. לא זה ממש לא פייר, וזה גם מראה כמה שזה הכל גנטי, כאילו, הכל, יחסית, אתה יודע. כן, זה מזל. קיצר, אז... אז באסה שמתים כל הזמרים של הגראנץ'. אנחנו לא בעד זה, למרות שאנחנו אוהבים מטאל, אנחנו רוצים שכולם יהיו חיים. חוץ מג'אסטין ביבר. זה יו, זו יו, זו יאסטין ביבר, כן. אבל לא, לא כזה משנה. אבל שמת לב שמלא עכשיו זמרים. שמת לב שמלא זמרים עכשיו מתו. טוב, זה, זה, סטוב בחדשות. סטוב בחדשות הספיקות. יותר מדי, יותר מדי שחור. טוב, עכשיו לפינת מה שמענו. כן. טוב, נראה לי אני אתחיל. דנס יתחיל. אני שמעתי אלבום שממש, ממש אהבתי. להקה קוראים Uncle Asid. והם יוציאו בדיוק עכשיו אלבום... הדוד אסין. כן, הדוד אסיד. דוד אלאסין. וNight Creeper. עכשיו, הלהקה הזאת זה להקה בריטית, שהסאונד שלה זה כזה רטרו דום. עושים heavy cycle עכשיו, וגם do-metal, uh, וגם uh, stoner, והכל ביחד. עכשיו תדמיינו לעצמכם, תדמיינו לעצמך, עוזי, <laughs> נגיד, יש לך את הסאונד של black salt, נכון טוני היומי? כן, בלי סאונד. עכשיו תוסיף, תוסיף לזה טיפ-טיפה electric wizard, כזה הסאונד, הדיסטורשן הזה, או <laughs> הזה, ותשים את כל זה. בתוך איזה ערובה. זה מה שהם עשו. עכשיו, הם הוסיפו עוד דברים. אז אמר, נשמע טיפ-טיפה כמו עוזי אוזמון. לפחות בהתחלה, לפחות בהתחלה. ככל שאני שומע יותר ויותר, קודם כל אני ממש אוהב את האלבום הזה. אני חושב שהאלבום הזה ממש טוב. איך קוראים לאלבום? מה? ודאי את קריפר. לא? אמרת, כן. אמרתי, כן. מה אתה עושה לי פה? אני פה עם תסריט, מה החליפי? התאמנתי מול המראה. תמשיך לקרוא מהדף. אה, אני רוצה אותה. כן, מה אתה אמרת? קיצור, הם בעצם, יש איזה גל, דיברנו על קודמת, שיש גל של רטרו משהו. עכשיו, יש הרבה להקות שעושים הרטרו משהו, אז רטרו דום, רטרו תש, בלי כזה... עושים את זה, נשמע כמו, נכון? הם, הם לא, כן. לא מוסיפים משהו חדש. פה אני חושב שזה לא ככה. פה הם עשו, יש להם קודם כל, הם סוג של להקת קאלט. הם, מה שאני קראתי, שוב, לא התעמקתי את זה יותר מדי, הם כל אלבום מנסים לעשות סוג של קונספט. Mm -hmm. וגם העטיפה של האלבום עצמו... של האלבום הזה. הם בטח ציירו מכוער כזה. לא, זה דווקא... שמישהו מעשן כזה ג'ויינט. לא, אז זהו. ניצן או משהו. אז זהו, שזה לא, כי זה כזה... סתם, אני אומר לך... סתם, סתם, זה מעלה לי... כאילו, אני חושב על דוד אסי, אז כזה... אז חשב על איזה תמונה שהוא דווקא כזה יושב מסביב. הם דווקא... הם דווקא סוג של שוטר בריטי כזה. אני אראה את התמונה. אחרי... סוג של שוטר אה, בריטי אה, כזה. מיירח. אז ו... זהו, שזה... סוג של רמז, אני, אני ככה קצת אסביר על, על הקונספט. קודם כל, מה הם רצו לעשות? בהתחלה הם רצו לעשות, קראתי קראת, קראת כתבות איתם, הם רצו לעשות שוק, סוג של סיפור כמו קומיקסים ישנים, שכתוב עליהם, אתה יודע, 25 צנד כזה, של סיפור אימה כזה. Mm -hmm. ואז הם גם הוסיפו קצת נויר, ממש כזה סיפור yeah, שחור yeah, לבן yeah. וזה. ותקשיב, זה, כשאתה, קודם כל תשמעו כמה פעמים את המוזיקה, ואז תקראו את המילים. כי יש שם, המילים לא, לא, לא, לא קשות, זה לא משהו... יותר מדי, זה לא קרדור אופילס, כן? שאתה פותח, או קניבל קורס, פותח מילון, הוא פותח מילון עם מושגים רפואיים, מנסה לדמור מה בכלל זרקו שם. פה הוא כזה, הוא ממש כזה, כאילו, אתה יודע, כן, כן. אבל אתה לא יודע מי הרוצח. אתה לא יודע מי הרוצח, ואז ככל שאתה מתקדם יותר, וגם קראתי עוד דברים, אז בעצם הסיפור שיש פה שוטר, שהוא הרוצח. עכשיו, זו התמונה שלו, הוא בעצם רוצח. עשיתי ספוילר. אתה צריך להגיד שזה ספוילר? זה ספוילר. אז תבוא. זה נעשה... בסדר, מקסימום נוריד את זה. לא, נעשה ספוילר. אה, ספוילר על... ספוילר על אמירט. השוטר בעצם הוא הרוצח. עכשיו, יש אחד... תמשיך. הוא בעצם... יש סיפור שלם ש... שוב, זה לא, כאילו, המילים די, כאילו, די ברורות, אבל זה יכול להיות קצת ניסוח אחר. הוא בעצם צופה מהצד, והוא מוצא את האנשים שרוצה של, של, לרצוח אנשים, ואז יש שם סיפור מקביל של מוכר סמים, mm -hmm. ו, ויש בחורה, יש שם כאילו בחורה שכותבת, כותבת את כל זה בעצם, שזה עיתונאית, mm -hmm. ויש בחורה שכאילו מסניפה סמים. אז את, mm -hmm. יוצא מצב, שהבחורה שכותבת היא ממש מרוצה מזה שיש רציחות. כי בעצם אם יש רציחות, היא כותבת. Mm -hmm. ושוב, זה משהו שקראתי וגם חיברתי ככה עם הליריקה, ובעצם היא, היא מבסוטה על זה שיש רציחות. במצב מסוים, המוכר סמים רוצה את הבחורה הזאת שמסניפה סמים, אבל אחרי שתי, פר... שתי שירים, רוצחים אותה. Mm -hmm. הרוצח הזה. Mm -hmm. ו... וגם יש שם קטע שכאילו... מר... כנראה מראים לך את זה מהמבט שלו, שהוא בעצם, כאילו, מסתכל איך שמנתחים את הגופה שלו, אצל, אתה יודע, ברופא, <coughs> <coughs> ואז כאילו, מסת... כאילו, אני כזה, אני אומר, רגע, מי, מי רואה את זה בעצם? ואז אני מבין <coughs> שזה בעצם <coughs> השוטר, <coughs> כי כאילו הוא מסתכל שם. <coughs> ובסוף, יש איזה קטע, יש שם שתי שירים, וגם איזה שיר מוחבר, שמדבר על זה שהוא כאילו סגור באיזה כלוב. עכשיו, ראיתי ניתוח של זה, שוב, ניתוח. שיש yeah, מצב yeah. שאו ש... לא של הבן אדם, לא שלא ש... את הגופה. לא, ש... <laughs> לא של אדם של הגופה, יש כאילו, אמרו שזה בעצם יכול להיות שתי מצבים. או שזה בעצם הש... השוטר הזה, הרוצח הזה, תפס את העיתונאית והוא okay. סגר אותה, או, ש... או שמשהו יותר מפחיד ומשהו שיותאים לאימה, העיתונאית תפסה אותו ולא משחררת אותו. למה? כי הוא רוצה לכתוב עוד על החדש... על הזה. ואז הוא כאילו כתוב כאילו מהמבט שלו, שאם הוא יצא, הוא ייהרג אותה, והוא ממש רוצה לצאת, להרוג אותה. אבל כאילו, אם היה רק חלום... מה, הבחנת אותי עכשיו? וזה בעצם, ויש שם איזה שיר בסוף, שזה הידנטראק הזה, שמספר מה קורה אחרי זה שלא מצאו בעצם, לא את הרוצח, שום דבר לא מצאו. כאילו זה מגניב. והתמונה, התמונה של הקאבר, כאילו, השוטר הזה בעצם... אז גם המוזיקה מפחידה? המוזיקה, תראה, תחשוב, לג סבאף, עם אפקטים בעיקר, עם, אתה יודע, הרבה חטיפוף, <אח> הרבה כאילו... איך קוראים לזה? מצילות? מצילות, הרבה מצילות. וכשאני וכש, שומע, שמעתי את זה כבר הרבה פעמים, כי, כי זה באמת נשמע כמו בתוך איזה, אני מבין שהם מנסים לעשות סאונד אולדספור. <אח> וזה נשמע כאילו על הקהל, על הקול עצמו שלו. יש איזה אפקט, yeah. כי זה נשמע כאילו אוזי אוזוון, אבל קצת משהו מעוות כזה. אני, אני, אני מאמין שהם עשו שם מלא אפקטים, כן אי אפשר, mm -hmm. אפשר לעשות להגיע לכזה סאונד, אתה יודע, מנגינה על אסג'י וזהו, איזה גיפסון. ו... וזה נשמע טוב, mm -hmm. אבל uh, בוא נגיד שהם הצליחו באלבום הזה. אני חושב שגם אמרו שהאלבום הקודם שלהם, מ-2012, גם היה מאוד מוצלח. בקיצור, כיף, באמת, תענוג, זה, זה, נכון, זה הסיפור הזה. נכון, הסיפור הזה נשמע מגניב. כאילו, תשמע את זה ותגיד מה... כי, כי אני לא בטוח שהניתוח נכון, קראתי את זה בדיוק ברדיט, וגם קראתי מה שההרלקה בעצמה אמרה. ו... וכי כשאתה מחבר את המילים, אתה רואה כמה שיש כוח למוזיקה הזאת. וכמה ש... לא סתם, אתה יודע, לנגן עכשיו על איזה דום, לעשות ריפים כמו איזה... כן, לעשות סיפור. או יש לך את טומינטוני היום, 50 שנה, מנגן עשרות ריפים. כן, יותר. אם אתה הולך לעשות דום או מטאל או סטונר, ש... אז תעשה כבר... כל דבר, כל דבר, כבר, כבר, כן. אפילו בלק מטאל, תעשה... כן, טוב, שוב, מה זה קונספט? אם, אם אתה יודע לכתוב מילים ואתה מוכשר וזה... אם לא, תיקח מישהו. תיקח מישהו. אל תכתוב בעצמך את זה. אני אכתוב משהו על אנשים מותיקים. כן, אבל תכלס, הרבה מטאליסטים, אני לא יודע. ככה קראתי שליליקה במקום שני. קודם כל אמריקה. קודם כל, לא אנשים, נכון? ותכלס שאני... אבל. בדיוק, חבל. אני בדיוק, נגיד, אני שומע עכשיו אלבום, מי לי? נמצאים לקרוא לפחות. כן, אם אתה עומד כאן במוזיקה, אז ישר רוצה. זהו, כאילו, שוב, נגיד, אוקיי, סלאר, סבבה? אני אקרא את הליליקה פעם אחת, אני לא אתעמק אותם בגלל כי זה די צפוי, אבל אני אקרא, כי, אתה יודע, ויש זמן. אני ארצה את זה. זה ירדים. טוב, יאללה. טוב, סבבה. הפתיע אותי, כן. נשים עכשיו שיר שלנו כאילו אחלה, אבצ'י, סבבה, אז עכשיו נעבור להמלצה שלי, אז אני, מה שמעתי, האמת שמעתי את זה לא זוכר, במקרה הגעתי ביוטיוב, ללהקה קוראים להם, נראה לי אומרים את זה, The Zinif, Zinit, יש פסק? Zinit? לא, זה לא זונה, The Zinif Passage, שאני לא יודע מה זה אומר. אבל יש לזה, יש לה... נראה לי איזה עלייה, או איזה ניטר, משהו כזה. כן, נראה לי שזה פסגה אולי. כן, כן, יש לזה פסגה ממש, זה גם ברוסית. וזהו, וזה אלבום tech-def כזה, technical-defומנטר, ויש לו ממש ה הציור על האלבום, יפה נורא, זה E.P. דרך אגב, תגיד לי, שאלה, אתה, אתה כמוני, אתה נגיד, אתה רואה... מלא אלבומים, ואז לפי עטיפות אתה בוא. כן, לפעמים אם אני רואה שזה כזה משהו שזה יפה, אז אני בודק. ואם אני רואה איזה גופות, אז אני אומר, תן לי ככה לזה. אבל הנה, האלבום האחרון של... קפטיקל, איך הוא אומר אלה. קאטל דיפרויטיקפיטיישן. יש שם גופות, אבל יש שם איזה טוויסט, שזה הכל כאילו עם זבל. קודם כל העטיפה שם מגניבה. שזה כאילו כל מיני זבל של לכלוך וזה. כן, כן, לא, רציניים. עטיפות זה חשוב. אז זהו, אז הלהקה הזאתי, שמעתי, הגעתי היום איכשהו ביוטיוב במקרה, לחצתי באמת, ראיתי את התמונה, וחשבתי, נראה מה זה היה, אולי זה דף קור בטח, או משהו, וזה לא, זה כזה טק דף, זה... וממש יש קצת, אהבתי. יש קצת גרייד? שזה, זה, זה, זה מהיר מאוד? אז, זהו, היום זהו. ש... כן. זה מהיר, לא, לא כל הזמן, לא, לא מאוד מהר. אז זהו, מה שאהבתי זה הזכיר לי בסאונד את האלבום שאני אהבתי של... The Faceless, אוקיי. הקלדמה הזה, אוקיי. זה אלבום שהוא קצת דף קור, אבל הרבה טק דף כזה. דף קור מלודי כזה? יש כן. לך קצת זה? אני מתכוון למה ששמעתי עכשיו. כן, מה שמעת <קיי> עכשיו? אז זהו, זה, כן, זה קצת מלודי, אבל לא בדיוק, זאת אומרת, זה כבד. אבל מה שמעניין, שהסאונד של זה, יש לזה מין סאונד שהוא, כאילו בשבילי זה קצת חידש, זה היה לי מעניין. כי, נגיד יחסית ל-The Faceless, אוקיי. אז הם דווקא, מבחינת טכניות, לקחו... הטכניות כאילו לקחו אחורה קצת, יעני אמרו, לא בוא לא נשתגע, לעומת הפייסלס, שמה שהם עשויים רק נהיו יותר ויותר מטורפים. אז החבר'ה אמרו, האלה, הדזיניף פסאג'ים אמרו, בוא נקח צעד אחורה ונעשה כזה שיהיה יותר אווירתי, וכאילו, יעני גרוב כזה, כאילו זה קצת טכני, אבל לחזור כזה, שזה פשוט יהיה שיר. כזה, איך אומרים, קוהרנטי כאילו, במקום ללכת ולעשות... בטח, בטח, בטח, בטח. בקיצור לעשות, במקום לעודן על הגיטר... כן, לעשות כזה משהו יותר, שהוא קצת אפילו אולד סקול. אבל בגלל שהם מכניסים כזה קטעים אטמוספיריים, ואפילו היה שם קטע שזה קצת נשמע כמו בלק כזה, יש שם בלאסט ביפטס, אז... וקצת פריטה נקייה פה ושם, אבל זה לא בדיוק פרו זה... תכף, תכף, תכף, כזה. רגע, כמה זמן הדבר הזה? נראה לי יש שם איזה חמש שירים שכל אחד הוא ארבע. זה משהו קצר, זה משהו קצר. אבל מאוד מאוד אהבתי, מאוד מגניב. ומה שזהו, הסאונד של הפייסלס, הסאונד של הטק דף, זה מה שהם עושים. זה כאילו בניגוד לסאונד של ה-DefMetal רגיל, אז במקום שהכל כזה יהיה כבד, פצצה, שאתה שאת, שאת לא מבין מה <מצל> קורה. קפיצה פחות דיסטורשן ויותר yeah, מיידקי. כן, הם עושים כזה הפרד, סאונד. יותר הפרדה בין הכלים. כן, הם עושים סאונד כזה רזה, שאתה שומע הכל. ש... הטובים תמיד הם כמה שיותר כזה קטנים כאלה, אתה שומע את זה כזה טאט טאט טאט טאט אתה זוכר מה שדיברתי, שיש brightness, שיש brightness וכאילו יש משהו יותר, בהיר כזה. יותר בהיר בסאונ פחות באס וכאילו יותר בזה מה שהם עושים. כן, ובהתחלה לא הבנתי מה קשר לסאונד הזה, אבל עכשיו קצת שמעתי את הסגנון. צריך להתרגל לכל דבר. אז זה מאוד נחמד, זה חמוד. זה לא מכביד נורא לאוזן, אבל עדיין יש כזה כבד, פל מיוטינג וכל הזה. אוקיי. ויש להם אלבום, יש להם... יש להם גראולים, גראולים וסקרימינג, ולא, נראה לי רק יצא להם מה-IP. אתה זוכר מאיפה הם? אה, ה קוראים לו... לא, מאיזה מדינה הם נחמדים? קוסמיק דיסוננס, נראה לי שזה אמריקאי. נכון, נכון, נכון אמריקאי. עכשיו, מבחינת, זה גם מה שמגניב, שגם יש לזה איזה קונספט. אוה, כן. ראית, יש קונספט לתוכנית עצמה, שיש קונספט. לא, כי אם לא היה, אז זה היה הרבה פחות, תכף זה היה פחות מעניין אותי, כי יש המון דף, והיום כולם רוצים לנגן כזה טכני. ובעוד עטיפה כזאת, אני בטוח שזה משהו על כוכבים. כן, זה זה בסדר, אבל זה נראה לי קונספטים, יש לך... וגם יש להם את הלוגו, לכולם עכשיו יש אותו לוגו כזה, שהשם כזה מעורבב אחד בשני, משהו כזה חייזרי כזה, כזה משהו, כן, נראה כמו סטארמורס כזה, אצלם זה סימטרי כזה, נכון? הלוגו שלהם סימטרי כזה. אז גם, אבל מסתבר שהם רציניים כזה, יש להם קונספט, אז אני רק אגיד על הקונספט, שהוא מגניב, כן, אוקיי, זה משהו ש... אתה קורא את זה ואתה כזה, אתה לא מבין מה הם מדברים, אבל בתכלס, בכלליות, זה משהו כזה על, כאילו חוקי הפיזיקה, חלל, ועל פילוסופיה כזה ביחד, משהו כזה על החיים, כזה על היקום, כזה משהו עתידני. יש להם כזה שיר נכנס לתוך שיר, או שזה כל אחד בנפרד? זהו, זה כן, זה כזה מחובר. אני אוהב את החיבור הזה. כן, והזכרת, יש שם גם תאים כאלה שהם חוזרים. נגיד בהתחלה יש לך איזה פריטה כזאת, ואז נגיד בשיר השני, בסוף שלו, זה חוזר. אז כזה, אתה מרגיש שאתה מקשיב למשהו אחד קצת. אז נסכים לזה כבר קונספט לא רק לליריקה, זה גם קונספט מוזיקלי. ותכלס הם עשו שיר אחד ארוך. יכול להיות. יכול להיות, כאילו, אם אתה עושה כזה... יש שם כמה קטעים של דומים. זה 20 דקות, אז אתה אומר כזה טוב. ויכול להיות שמישהו שאוהב דף נטל, יכול נגיד עוד יותר קיצוני, שאמרתי, זה לא הכי קיצוני. לא, שישים על שתיים וזהו, שישים על מיעוט יותר גבוהה. אז בבחינת המילים, אני רק יכול להגיד נושא אחד שאני הבנתי שזה על... נקרא, הכרתי את זה כבר, טרנס-הומניזם, משהו כזה. אוקיי. וואי, וואי, אתה... אני דיברתי פה על נוצחים, ואתה מדבר על פיזיקה, וזה קצת המפאות שלי, מה? לא, זה לא מתמטי. סתם זה משהו מסובך, אבל הרעיון בכלליות זה משהו שכאילו שכאי, זה רעיון שחלק אה, מהאנשים בעולם, אני יודע, מאמינים בזה, זה קצת אנשים, זה משהו הזוי. Okay, okay. אבל בקיצור, שכאילו זה פילוסופיה כזאת, אבל ולפר... מבחינה פרקטית זה מתעסק בזה שבני אדם יש להם את הטכנולוגיה לעשות כמעט הכל, okay. הן הטכנולוגיה מתקדמת בקצב מטורף. Okay. רק אז אנשים, יש אנשים שהם... הם מאמינים שכזה בעתיד תוכל להגיד לגרום שהבן אדם אה, עם טכנולוגיה שהוא יחיה, כן. לך תדע, אולי 200 שנה. כן, כן, נגיד אה, הדפסה של איברים. וזה כן, וגם נגיד שהמוח שלא יזדק... כאילו, כן, תהיה חד זה, כמו... ישים את זה על ה-USB. כן, הוא, הוא יהיה מסות. בין 100 והוא יהיה כמו בין 20, הוא יחשוב כן, כזה. כן. ואז כזה, יענ.. אה, בקיצור להעלות את הבן אדם לדרגה שהוא כבר נהיה אלוהים, יעני. אה. יש לך את החיות אז רגע, הם, בעד... הם בעד זה או נגד זה? אז זה? זהו, שאני לא בטוח. אבל זה כאילו, הם מתארים את זה, ואז מצד אחד זה נשמע מגניב, מצד שני זה קטע מפחיד לגמרי. כאילו. כן, זה... כי, זה, כי זה לא כזה רחוק מזה. כן, זהו, כי גם היום, זה לא אנחנו, כזה... זה לא, כאילו, עד... יש דברים היום כבר, דברים מטורפים, כל הנאנו רובוטים, כן, אה, כל זה... הדברים הזויים. אז יכול להיות שחלק מזה, אבל שם הם הלכו רחוק, כי אני אהפוך את הבן אדם שהוא אלוהים, ואתה יודע, אה, על היקום. בקיצור, אה, אני מקווה שהם כן. לא זולקו סתם מילים, אתה יודע. <laughs> <laughs> <laughs> כן, יש שם מלא מיסיונים כזה מסובכות שם, <laughs> כמו. אבל, okay. ואז נראה לי, אם הבנתי נכון, לא, לא יודע אם הבנתי, אבל בסוף אה, היה משהו שקשור לדת וזה לא הבנתי, אבל יאני... שהבני אדם נגיד הם יגידו לרמה שהם יהיו כזה טרמינטוס כאלה, כן, לא יודעת, אוקיי. מי אלוהים כאלה, ואז, רגב, זה ואז זה הם זה. ידחו את הבני אדם הרגילים. כאילו מי שיישאר רגיל, אז יהיה כזה, מה, לא רוצים להיות... את צריכים... אתה צריך לדבר <laughs> עם ספילפרד, <laughs> לא אני, כבר... לא, <laughs> אני, אני לא יודע, איך זה זה לא אני, הם המציאו. ש... <laughs> הם גם צריכים <laughs> הם גם צריכים להופיע שם. כן. לא זה נשמע... שיעשו סאונדטראק, סרט. ארבע מטאליסטים דיברו על, אתה יודע, דיברו ראשונים על זיונים ובירות, עכשיו מדברים על... כן, כן, היום הילדים האלה, כי איזה ילדים כאלה, בטח... של פולצ'ארד, של פולצ'ארד. כן, הם בטח בני איזה 20, לא יודע, גברים צעירים, ואז הם שמעו, הם שמעו כזה דף מטאל בגיל שמונה, ורואים יוטיוב, ראו איזה אלף וידאו הם ביוטיוב כזה, המוח שלהם כזה. כן, הם בעצם האנשים כזה. כן, הם יאבקו שמענו גם, שמענו כל מיני להקות, אני זוכר ששלחתי לכל מיני להקות, כל מיני להקות של לקחו אנשים ממש מפייסבים, נכון, בלף מטר וזה, והם איזה כזה סופרבור, נכון? כן. ואז הרבה פעמים, לא יודע, שמעתי כמה כאלה, זה די מחומן, זה אותי, הם מנגנים אותו דבר, פשוט... אין שם איזה... קשור. איזה קשור. ודווקא הלהקות הקטנות, החדשות, כן, הם, מגיעים are... חדשים, و... הם מגיעים עם דברים, עם רעיונות חדשים, הם מגיעים עם EP קטן, שאתה יכול לתת להם את החמש דולר בברקן. כאילו לא מרוויחים כלום, והם הרבה יותר יצירתיים. הם עובדים, והם, אתה יודע, כן, זה כזה החלום שלהם, ויש לך את החבר'ה האלה שהם כבר מסודרים יחסית. מסודרים, זה דווקא ממש מגניב. בקיצור זה מגניב, כי זה העתיד, זה הכאילו העתיד שלי בהתאם, באמת, וגם במנהגים כזה, איך הם מנהגים טכני, כי אנשים שאנשים אחרים צריכים להתאמן עשר שנים. זהו, אני לא יודע מה קורה שם, אבל... בקיצור זהו, אז קוראים, אמרתי, קוראים לזה קוסמיק דיסונאנס, זה השם הארבום, של דזניף מקווה שאמרתי את כל המילים בסדר. תבדקו מה זה אומר. זה בקדוש שבעברית אמרת את כל היברס. יאללה בוא נשמע שיר של החברה האלה שנקרא Caladocופיק Tendencies פינת קלאסית, פינה של אלבומים קלאסיים, מדי פעם כזה נדבר עליהם. אלבומים שבעצם גדלנו. גדלנו עליהם, ועכשיו אנחנו גדלים. גם אתם תכירו, כאילו, אני אומרת שוב. אולי גם ש... אתם תגדלו עליהם. תגדלו עליהם כן? ואם אתם מבוגרים, אתם עדיין יכולים. עדיין, עדיין תשמעו את זה ככה בשביל המוסר. לא uh, אנחנו מדברים עכשיו על להקה ש... קוראים לה מרסיב אולפט. מרסיב אולפט ואל תשבור את העוף. גורל רחום נראה. גורל רחום. גורל רחום, אל תשבור את העוף. אל תשברו את העוף, כן. Don't break the off. כי אם תשברו את השבועה, עם סייפה. כן, עם סייפה. לא יכול לעשות את הכל. אתה יודע שגם הוא לי כבר לא יכול לעשות את זה. גם קינדרמן כבר לא... נשמע כמו רוח כזה. עכשיו, למה בעצם בחרנו את האלבום הזה? שני גיטריסטים. הנק שרמן. הנק שרמן, שהוא ממש גיטריסט טוב, ומייקל דנר. שניהם פסטיבל. טייצ'נס אוף מטאל שדיברתי. שהם היו וזה אחד בכלל האלבום הזה. הם מנגנים סולוים מטורפים. הם הכל שם, גם האיתם, גם הסולוים מטורפים. קודם כל העטיפה, בואו נתחיל מה... זה העטיפה מאוד מגניבה פה. אני... אחד הטובות. בואו נגיד שהלהקה הזאת, קודם כל נתחיל ככה מההתחלה. אלבום 84. לפני בעצם, נכון? אלבומים קלאסיים, כמו מסטר אוף פאפץ. היה גם לפני, זה היה לפני אבל כן, לא, לא, זה אחרי, היה עוד זה נראה לי 83, 82 אלבומים לא, זה קצת אחרי. אבל פה זה ממש דמות, דמות של סייתן. סווייט פאפ. בתוך להבות. בוא נגיד שאם הייתי עכשיו בחור דני, והייתי רואה את התקליט הזה, בלהקת דנית, זהו. והייתי כאילו, פשוט תקליט יפהפה, לראות את זה בגדול כן. כאילו, תקליט. זהו, שזהו. כן. השאלה אם יש את זה באיכות כזה, אם טוב, מה נשמע? יש, יש, יש את זה באיכות כזה. כן, בטח, מה? אה, עכשיו... אה... כן, זה פשוט יפה, זה קלאסי כזה, לא יכול להיות יותר כן. קלאסי. עכשיו, הכוכב מי... ה... באמת, כאילו, הגיטריסטים פה מטורפים, אבל כוכב ה... קינג ה... דיימונד. כוכב האלבום זה בעצם קינג דיימונד. הליניקאפו, הנה יצא לך טוב, תגביר את זה כבר אחר כך במיקסים, הליניקאפו בעצם היא שטנית ואקולטית, וזה אחד האלבומים שבנו את בלק אחד האלבומים, זה בעצם איך שקוראים לזה, כן, אני חובב בלק ככה כאילו, זה בעצם ה הראשון, הם, קנטי פוס, הלהאמר, בטורי, ועוד להקות, איזה להקות עוד היו? כאילו, יש ממש, יש רשימה של ונום כמובן. ונום, כאילו, בנו הבסיס עם, מי, מי, זה באפורי, זה הקליפ עם ה, עם, מה זה הקליפ עם האלה שהם רצים אז... כזה מבוך, מחשבים כאלה? מחשבים, לא יודע. אז... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אריה, one, one road for mass. <laughs> אה, ב... ah, one road for mass. <laughs> זה לא מבוך, זה <laughs> <laughs> הקליפ <laughs> של כמה... זה קליפ יפה. נכון? של... אתה יודע ש... יש איזה סיפור שלם מאחורי זה, הוא שילם כסף, ובסופו של דבר, מה שאני זוכר, הוא לא קיבל את מה ש... כאילו, הוא לא רוצה שהקליפ ככה יראה, והם זרקו אותו שם, וקיצור, בסוף הוא ממש התבאס, הוא שילם הרבה כסף על הקליפ הזה. הקליפ עדהים, זה כמו... רגע, זה כמו סיפור כזה זה כמו סיפור של שרוייבת וזה. כן, זה חייבים לבדוק, כי זה מה שאמרת. כן, זה גם להיות הקליפ. עכשיו, בקשר לאלבום הזה, אז בעצם זה ה-Black Metal Awey זה כאילו heavy metal, עם קצת קצת אלמנטים של פרוגסיף, ומלא פלסטו, ומלא סייתן, ומלא אקולטיארט, ומלא דברים כאילו... כן, מה יש פה? הנה, a dangerous meeting, אני אהבתי את השיר The Seccation of Sows, נראה לי זה שיר ממש טוב. כן, זה חזק. כל השירים פה ממש חזקים. אני מאוד, אני את מה כתוב פה השיר האחרון? קום טו טו סאבי, חזק, בועל השבת, בועל השבת, זה ממש, אני זוכר שהתחלתי רק לשמוע מטאל, כאילו, וקראתי את הליריקה של זה, כן, זה וזה מטורף. לא לא בוא נגיד, זה, עכשיו כשאני מסתכל על זה, זה לא כזה, כן, בוא, כן, זה, זה, זה לא מאוד מאוד, זה לא דארקפורד ומים וכל ריקות... שחטו חזירים, פה זה יותר תיאטרלי, כאילו, זה גם, דרך אגב, מה שזה מבדיל נגיד בין קינג דיימונד, שבעצם אין פה קונצפט, זה כזה אקולטי כללי. כן, זהו. באלבומים של קינג דיימונד יש קונצפט. וזה גם, האלבומים שלו קצת יותר פרוגרסיבי, וקצת, הם קצת שונים, כאילו, אני מעדיף את השתי האלבומים הראשונים של מצף אולפיין, זה ומליסה. שתי האלבומים הראשונים. אה, אתה מעדיף אותם? אני yeah, מעדיף קינג דיימונד, הפרויקטים שלו. קינג דיימונד, שמעתי כמה אלבואים, וגם שמעתי את האלבואים האחרים של מציפול uh, פיט, כאילו ככה שה... בעצם, רגע. הם... נראה זה... לי אחרי האלבום הזה הם התפרקו. Uh, ואז הם... הוא... הם התפרקו, ואז הם, הוא הלך לקינג דיימונד, עשה את פטל uh, פורטריט ואת הביגאל. ואז הוא עבד בשתי פרויקטים, דרך אגב, כבר די הרבה שנים, יחסית לא שומעים ממנו. כן, אני זוכרתי שהוא היה חולה או משהו, ועכשיו הוא בסדר. אני מקווה שהם יקליטו אלבום חדש, אני הייתי רוצה לשמור ככה. ראה לי לראות אותו בהופעה, זה מטורף. כן, הקטע שגם הקול שלו קצת... אבל יש לו גם, אתה יודע, יש לו גם קטעים שהוא כזה. כן, הוא צריך להתרגל לקול שלו, אבל יש הקול נמוך יותר, ויש את הקול הפרצטו הגבוה הזה, ויש הקול... יש לאנשים שאני יודע שלא סובלים את הקול. קשה, קשה לשמוע את זה בהתחלה, אבל... אני מאוד אוהב. האמת שאני מעדיף, כאילו חשבתי, עכשיו שמעתי את האלבום הזה, זה קצת הזכיר לי איירון מיידן, כאילו... כן, כן, בלוזיקרס, אבל לא, הוא שם, זהו, אז דווקא אני מעדיף את, כאילו התרגלתי לקינג דיימון. ואיירון מיידן זה כאילו, פשוט שמעתי את זה המון, אז כזה עכשיו אני דווקא אעדיף קידם, למרות שיש לו את הכל ה... תראה, אבל בוא נעשה עכשיו, יש לו עדיין קול טוב. לא, ברור. אבל זה, ראיתי הרבה טופים, ואם אנחנו בדיוק דיברנו שהסנפיס הוא אחד האלבומים הכי טובים באמת, אז גם האלבום הזה איפשהו בעשירייה, שתי האלבומים האלה בעשירייה. בהלווי מיטל. כן, וזה גם קינג דיימו, זה כאילו החבר'ה של מטאל גאטס, כן? כי יש כמו את רוב הלפורד וכל חבר'ה של מטאל גאטס, שהם בעצמם הכתילו בעצמם שהם מטאל יש להם גם שיר מטאל אבל זה... קינג רז אוף מטאל. אני חושב ש... זהו, אני מקווה שגם מי שלא שמעת עליו, היינו באופן של מנור. כן, היינו באופן של מנור. גם פה הם היו בארץ, שמעתי שהם קרו שם מיתרים, הם כן, קוראים מיתרים, מקצוע... אני לא יודע, כאילו איך, איך אפשר לקרוא מיתר של... איך אפשר לקרוא... שאתה... כאילו מה, משחרר, משחר... משחר... כן, הוא משחרר את זה, מה אני. עושה שם. <laughs> קיצור, אני חושב ש... אני מקווה שכל מי שלא שמע את האלבום הזה, כן, לא יכול להיות בשביל מהם. תשמעו את האלבום הזה, ומי ששמע אותו לפני הרבה זמן, כמונו... זה טוב לך. כן, תחזור על הדברים האלה, כי... פתאום ו... אתה אומר, וואי, מה כן, זה? וגם, מבחינת נגידה, מבחינת הליריקה, מבחינת עטיפה. אה זהו, זה מה שרציתי להגיד. כאילו קינג דיימאוד יש כאלה מוזיקאים, כאילו כשמישהו, בן אדם כזה שיש לו פרויקטים, כמו קינג דיימאוד, אז הוא אחד כזה, שכזה הוא מקיף את עצמו באנשים גאונים כאלה, בין הגנים, מנגני סולו הכי טובים, ומתופף טוב והכל, וכזה, והוא כותב את המילים, לפעמים נראה לי הוא כותב את המוזיקה. כן, נראה לי... והם פשוט, הוא בא לסטודיו איתם, והם כאילו עושים לו עבודה כזה... כן, כן, קיצור, כן. עבודה של מומחים. ופה זה לא ככה, כאילו, פה... כן, כתוב שהיה שהוא והגיטריסט כותבו את הארבום. כן, כן, כן. שרמן היה כתוב את זה? כן. ובקינג יש את לרוק, אבל גם כן אחד מהם פה, זה ד... איך הוא אומר לגיטריסט השני? הוא גם בקינג דיימון, כן. אז... הבום הזה מדהים. שתי הארבומים האלה כאילו... מומלצים ו... כן. הזוי שבוויקיפדיה כמעט לא כתוב על זה כלום. יעני וויקיפדיה הם לא ממש מטליסטים. אה, בסדר. אה, ויקיפדיה כן, לא כתוב פה... לא יודעים... כתוב פה שזה רק... אני רואה שזה... מה שבדיוק אמרתי. הנה, כתוב פה אבל שמטאל רולס נקודה קום, לא יודע מה זה. נהם וגטס אקסטרים מטאל, כן, ראיתי את זה. אני זוכר, אני שזה אלבום אקסטרים. אני זוכר ראיתי את הטופ הזה של לפני כמה, באיזה שנה הם כתבו את זה, את הטופ הזה. אני זוכר לפני 3-4 שנים ראיתי שהם מקום ראשון מציפול פייד, מ-20 וגם בדיוק מה שדיברנו, שפה אני רואה שכתוב פה הג'נר, גם האבי מטר וגם בלק מטר. זה אלבום מומלץ. כן, זה אלבום מאוד מגניב. טוב, תודה. אה, הודעה. תודה. תודה, תודה, הודעה. ל... אנחנו רוצים להביא לפעמים, נראה, ננסה ניסיון. זה יכול להיות יותר מזמין שיהיה עוד בן אדם ככה, נהיה שלושה בן אנשים. שלושה בני אדם. שלושה. בן אדם שלוש. אחד איזשהו טוב, ואז... אתה חושב איזה טכניקל דף מטר הוא יכול לעשות. עם שש ידיים. זה כזה, נגיד אנחנו... אז מישהו עכשיו אמר שאולי יבוא, אבל... שנערך כל מיני, מי שרוצה כזה, מישהו שמבין בז'אנר שנגיד, אני לא מבין, אני כפילו... לא מבין בדום, לא מבין בסלאג' כל כך. כן, סתם יבואו לא על... לדבר על... מה שהוא אוהב. אה, נקווה שהוא מבין. כן, מ... מישהו כזה שמבין, ש... ש... ש... שבא לו לדבר, שלא יבוא ויישב, וכזה יגיד, כן, כן. אני גם אוהב את זה. סתם. כאילו שחבר'ה ש... שינסו כמונו והבירה עלינו. כן, בירה עלינו, אבל בירה זולה שם. בירה זולה, בואו, משהו רוסי כזה. אבל עלינו. נתחלק בזה שלוש וחצי שקל. נדבר בכלליות, כאילו נדבר על כל מיני סגנונות, נדבר על אפילו נושא מסוים, יש לנו כל מיני רעיונות. הרבה רעיונות. של נושאים כלליים, על כל מיני דברים שקורים, לא רק באמת, אפילו עם החבר'ה שמתעסקים עם פאנק, וחבר'ה שמתעסקים עם רוק אקספרימנטלי, וכל מיני. אפילו חבר'ה של ג'אז, מי שכאילו היה לו בסיישל מנטוי. אבל אני לא אהיה, אני כאילו אהיה לא, אבל נגיד אם יש לו, נגיד, להקה כמו סיניק, הוא מתחיל לשמור פה כסף דפני. אפשר להביא את הזה מסיניק, איך אבל הוא גיי, לא? כן, הוא גיי. כל הלהקה... מה, לא ייגע בך. אני הייתי רוצה להגיד גל, נכון? קוראים לו גל, זה עם הסייתן, נכון? אה, גל. גל, גל. גל בעברית. גל, אז כן, הוא נראה לי בחור מאוד חביב. אה, נכון, כי הוא גאה. הוא סגיר, הוא חביב. אז הוא חביב. הוא רק נראה מסוכן, הוא בעצם חביב כזה... אז במטר הדבנד סטורי, זה אם אתה אותו שאלה, ואז הוא אומר, זה פשוט גדול. הוא אומר כזה, כמה שניות, ואז סייטן. הרג אותי. תראו, תחפשו ביוטיוב את הגל g h a a נראה לי, ועם סייטן כזה תחפשו, מצחיק. מצחיק. אוקיי, טוב, תודה על ההקשבה ו... זהו, זה הסוף התוכנית, נתראה ת... ב... הבאה? Yeah. יאללה, ביי. הבא, ביי.